اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَنَسْتَعِينُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ من شرور ما هي الاه الا هو فلا مود الا الله ومن يؤول للفلاح ديا دا واشهد الله اله الا الله وحده وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله و آله و اجمعين اما بعض فاعو بالله يا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل النار أحد في قلبي مثقال حبة في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولا يكفل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر رواه مسلم وانه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله تعالى جميل يحب الجمالا الكبر بطر الحق وغمت الناس رواه مسلم ربي كريم لمنغوتا سطولتا فخفلتول دين لعمل كل توفيق ران او ربی کریم و محربان دیمون دا خپل دین دا هر قسم مخالفتنا فخپل حفاظت کیو ساتھی زمائی زکون دو گناہنو کیاو گناہ دہا چه احل علم لیکی دا دکون گناہنو افتداد دیناوا او دا انسان ناری نارینه زنانا تکباہي او دا برباداي طرف ته وزي هغه ته غرور و تکبر ورته وې خيبر ورته وې د تمام گناهن مخکې ابتداه تکبر و الله چې آدم عليه السلام پیدا کو او جنت ته ورګن کو نو او شيطان ته حکم کو چې تعظيما ورته سجده وکړي لټول ملائکه د الله د حکم مطابق اکراماً او تعظيما او اشتراماً آدم علیہ السلام تقسجدی پری وطن شیطان انکارو او دا غد انکار دنیا دیو جسوا اغزان دا آدم علیہ السلام نغط گرنو وی أنا خیر وی قال علا خیر منو وی زسن دا علیہ السلام تسجدو کم زکر گرن د ابلیس پر د غرور او تکبر موجود و چې زمانہ سو چاته مرتبه وال نشته له پدی غرور او تکبر شیطان الله په علامت او دا غنځره نقصانات په علاو ټول چې تمام انسانان د گمراهۍ سبب کې جوړ دی نمخی گناہ پو دنیا کے نوہ دا تکبر د گناہمو بلکل بنیادو دا تکبر زمائزت من دو دیر ناکار شیلے الہ العالمین دی تی منگو تاسو ساتی دا دی تکبر نگو کفر جوڑی او گناہ کبیره خو په با حال باندې دا تکبر گناہ کبیره په هر حال کے دا او کل ذ غرور او تکبر نہ کفر بي جوړي کی تکبر ویستا دولای کرام او د الله حدیث په خپل د تکبر مانا کړی خل کو تصفق کا تنظیم کی شدت او یا حق را ورسیدو چه دا دا الله خبردا دا الله دا رسول خبردا حق در ته معلوم شوست مخڑے دې ته تکبر وایي اې دا الله او دا رسول خبر اورسیدا اگر چستا یو ډلاستا ناس پاک خلق عادت الناس جدا او په حضرت پیغمبر مثلا د خپل د لبازي او د خپل تولد पारा ته نبی فحضرت یو لور مور کې او فغ کوله تعویذ کې بس وای چې کدا حضرت الله رسول نرالن وعلى الراس والعين د ټکبر دا, دا دو معنا غالي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کړي ټکبر ډیر ناکار شه ده د مناسبت سره ماسطان سنوان دی د کتاب الله د سوره فرقان یو آیات مبارکه او لصوص او د حدیث د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا احادیث مبارکونه دا یا ترجمه دا دا و دکېږي باندې بندگان د رحمان هغه خلق دي چې ژوند تیری عجزۍ خرا د توازو د عجزۍ ژوند دې او متکبرانا ظالمانه جارحانا ژوند تیری او که کله یو جاهل سره دې شر او فساد خبری کوي د دې دا څه خبره کوي چې په غور او باړې او او د شر خبرې نه د فټې د سلامتی خبرې کوي نو ورځ الله د بندگانو څه فسره جوړ په اجزئی سرته وي ګرځې د لراجزئی دی ناس دې دا جزئی دا خبره د اجزئی دی فول لین دین ده انسانیت ده تا سبوره ده لا سمجدار خلق کوئی بلانه وی داغ ناس ده ساڑی توب نده وی داغ خبری ده ساڑی توب نده داغ در غیدن ده ساڑی توب نده نا آججی گمائی ذتمندو یولو یا بادشاہینا اگورا انده تکبر دبي کریم عليه الصلاه والسلام دا چې فرمایلي ابن مسود رضی الله عنہ فرمایي وای رسول الله صلى الله عليه واله و سلم فرمایلي وای چې کوم حدیث وا ما چلا وا موي وروي د بیا به اوروي دامن اقدري را چې موږ د نبی خبری کی او د ملیا د نش یو د توجه دي څهو خیال لې فکار زای چې د پیغمبر خبره ته څونړ ته توجهی نه وکای. دغه حدیث ترجمه کوم یا به تاسو ټول ناس ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی نبد النقيه اور تا یوتن چې د دپ زړکه وَمِقْدَارْ دَدَانِي دَشَرْشَ مَوْدُورِ ایمان وِي ایتا ہمانا نا جرے باڑور تَزِنَا یعنی دے امیشہ پاور کی بنی کہ گناہو نو ارتا اللہ <سؤال> ماس کی خو ابتداء کرے ست <سؤال> وردن نا جنت تا کچھ ایمان پا دینو دے امیشہ جہنمی نرے دن نبنشی اور تاغتن چد د پزڑ کی د دا دانی د دا شرشم او دوری بر ایمان دے او دن نبنشی جنت تیوتن چد د د پزڑ کی پمقدار د دا دانی دوری دا و د شرشم تکبر دے رواح د ددی حدیث روایت کرے امام مسلم رحم اللہ چاہتا یاد ہے تو ترجمہ اے د خپل حبيب خبرو او ته په دار او درې د فکر دی اكمه خبر وي چې مونږ باید په چې د نبی خبره ته متوجي کېنو اوس مو خیال دې نه بلیو بدنसीबी چې د پیغمبر د ملغلو په شان خبره ملغلو نه شهده هغه بیان یې یو تکمیلی یو سړی یو خبرو خبر وایي په بخ کې راشمیر څنډه څنډه سرکینه یسته نه دی پهنا ورته توجه سرناسی ای نو کمزوری دې تبلیغ او مشوره ما خپلم کتلې دا بازی خلک دې سکونټه کولب د لوهاب څخه بل الله په دې جنت الفردوس کولور کله دې واغ بیان کولو بازی په سر را نراپس خبره سکونه ورو بعد زرید سکونه ورو قابل وین کې د پیغمبر خبره بیانيږي کله یو په کله بل په لګوري ایمان سره ورو قابل لیکل دي چې د نبي خبره بیانيږي کله یو په کله بل په لګوري نا سره سړی نه نا قتل یې نه دا بسنه سره کیږي چې د نبي خبره بیانيږي او د ایسا څه حدیث یاد شبای یوسف په تهول لګول لګیستہ هغه کی ته نه ریک د چا پرزرویته د شرشم د دانی عمر ایمان وی د همیشه اور کې او د چا پرزرویته د شرشم او دوری د زنه عمر غرور او تکبر دی نده با جنت ته نلی د امام مسلم شریف حدیث اوس د تکبر ویستا نو بیاد ابن مسود رضی اللہ عنہونا روایت دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرمایل چی جنت تبنیدی چاپا زڑکی چی پا مقدار در زرے تکبروی زرہ ستا وئی چھر شمدانا پھوکی جنے زرہ ستا وئی نو باز علماء لیکنی زرہ دیتا وئی پا دیتا لیکی لیخاو روا چولا فلس پکیلی ورک دا کم چی والوطن دی تا ذر روئی دا قرآن کی رازی تا صبح تلاوت کوئی چی ذر رت دکه با دیگه غصور نریمی گی تا ذر روئی سو کوئی دا آغد سر تا سوئی دا آغد سر تا ذر روئی دام دولماو کول لی کل دنور رانا پا یو را دنشی اتیارت کی ذر رات کاری دا غی ذر راتو تا ذر رو دا چاپ و زلو کی کې د عمر تکبر دے تنزی لیو صحابی دی له دې بجنت کملي یو صحابي یو قربان یو سره خوخي چې جامي خيستوي یو روې نه ما جامي دي د نه خيستوي یو سره خوخي چې زما په هزار د ټولو نه خيستوي د الله حبيب ورته فرمایل الله خيسته او خیستواری خوی خکولی اخو جامی دیئے چولی او بیا مزد دیئے چولی او اللہ درگلوست درکڑی خفیزار دیئے چولی اخو خکولی سادر دی پتر کڑی وی الکبر باتور الحق و غمت الناس رواہ مسلم وی تکبر خیستو جاموتا نوائی خیست سوار ریل نوائی خکولی بنگلیل نوائی تکبر دو خبری تی حقر ورسید انا پتهولګه دې چې دا د الله د رسول خبر اره او اوس دا غینه مخاله او تکبر ستا وای خلق نس پکه توتا ابا اچا تکبر ماناستا کنه دا پیغمبر علیه السلام معنا د نذیر پاک بل ځای کې بنا تکبر ستا وای حقر ورسید مخته او دا اللہ دیوی بندگانو تسپک گوه ای اخا فکیبو بنا او دلیرنو تا پوزو کو ایمان سر اوائی من خلقو لسپک گورو کنا لان غنتی سوکرانو ادا یوازی اوام دی کم مولادی مولادا زان غنتی سوکرانو در زان غنتی سوکنگری از او یو علمدہ ناکلنن کله سږي نا کوي کل یو سړی خلکو لوي مې پدې ټولا لا ککې دو سړی نو خلکو لوي څوک دی وی هغه یو پلانه دی مې بل څوک دی وهلې دی مې د دې بل هله موایو وي وې را خلک مال اشاره غو ته کوي وایي څه خبره واه وایدا چې خلک مال بوتلې شي ور دروغ بنو یودیل لپاره ناسیو چې لازم مونږ د زړه صفایو زمونږ د پښتنو نظریه څنګه ځان د هر چالو چت کړو په خبرو کې موایوی فلانه ساما سره برابر او یا غضب دي ټول مونږ د څورې کناورې د وژړې او د جربو په مجلسونو کې وي ته په طرف نه نه برابر وي هغه غضمان دي ټول پورې د دې نو معلومی گی دا چه غرورو تک برشتا دا اللہ مخلوقاتو تسبب کورو دا پا خواسو کن دے او زمائی ذتمندو دا په عوامو کن دے ادا دا تمامو گندگو بنیاد دے دا د تمامو گندگو سنے بنیاد دے دیو جنرد دی علاج بسی او دیوانی سکرمنکی دن سنگ دی گورا روزانا رزش پد زرن تپوسکوئی کدا زړه تر ته وی چې څاغونت بیکاره او څاغونت دی عبون نه دک نشتا نو پوه ش چې په سلامه بد اګه دی وی به اټول تلې کری شان اټول ملک او ذلت کری زما غونت شک نشتا نو پوه ش چې مثلا سره مثلا خطر را کدا نو درنه راته پوستوي ته دا به کوي دا وته پوستو وی دي نن به او وینې دې څه پخو دا که په څومره کار دې زړه نه څه پټ ته پوسوکا چیرې د ما زړه څو وایي لوک چې دې دا وایي چې دمان زیات عيدار انسان نشته او زمان بیکاره انسان نشته ازړه نه ځان ځان نه زړه سو لو پوهاشه چې دا د کمال صفت ده اګه دې وایي زمغه ته خوشوپ نشته د پوښې چې مساله خطرنا کرا نن داشه دنیا کې تقریبا ډېر شوه چې په هواسو عوامو کې هر څوک د ځان غن په شوق نه غړي ځان غن په شوق د صحابه کرامو په صفاتو کې غث صفاتونو نامو اے ګور الله صفاتونه کوي څو کې صفاتونه کوي ده چاذه عرش مالک صفتونه کئلا مخلوق بواسطه پوشکه احنا علم لکری وای پسو و آیاتونه دی په نور سنشتہ هغه که د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم د عرش مالکی صفت کئ پہلو وی اولائک هم المؤمنون حقا کلو یلائکهم صدق کلو یلا ایس هم مفلحون کلو یقدر رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره ودي صحابو سره چې بسو کنا سندای ځان لريته بخاری شریف کتاب الایمان کراغی ابن ابی مولا رحم الله مشهور تابعی ده دې له دا یو دیر شو صحابه سره نمبر په نمبر کې ناستو چې کبه سره به کې ناستو نو ali obo ida ma a kete zadan da munafaqati ali bo pa khwan janat me zala kade balaki zadan a gache je janat te kam wa gache suk dan na kawa suk tera bar kawai je dir sho sahabe ikram osara ke naastom چپو شوي خبره تمره لوی مقام دي لیکن ځان نه زلتور دي عمر رضی الله مبارک مشهور خبره ده د صحابو کیو صحابی حذیفه رضی الله تعالی عنہ دتو صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم دالاده دا حدیث د دا پتو خبر راځه دے دے نو منافقانو نمون نبی علیہ السلام خولے نیوزلو لعمر رضی اللہ عنہ وی ویلاللہ دا حبیب راس کو دربان نفاش کو کو قسم در کو منافقانو کی قزمانو میں نہیں خولے اے بولا دنیا کے پید جنت زیرے سوئے لسو قسانو کی عمر رضی اللہ عنہ ویلاللہ ویلاللہ کی قیمہ بھائی لسو قسانو کی عشراؤ مبشراؤ کے امیر المومنین ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسوپی یلی دا اللہ حبیب دے جنت دے ورثور کرے بخاری شریف کرا دا اللہ حبیب دے گا جنت تے لکھ مناقب عمر رضی اللہ عنہ کی نو ذکر کڑی لو یو بنگل یو کتا پال خانہ پر جنت کی او غیر سرچینا پیدا یوی ہوری پکے داس وین تر تمار ادو کچ ورن نکی گو تا پوس میوکو دا دا چانمی دا عمر رضی الله عنہ بودا صدح اللہ حبیب ورطا یہ عمر استا غیرت میرا نو وردد نا نشو نا پجڑا شو ورطو ای قربان وعليک آغاو یا رسول الله ون استاپدن که دوب امات غیرت رات رو و اغامیر المومنین امر فاروق رضی اللہ عنہ حزیف رضی اللہ عنہ توی دا پیغمبر راز دربان نفاش تم خو کسم در یا ثال الو منافقون يزعمون وقل يذما دم خير لنفقنا ليقوله تاكيو عجزي الله داعي تظنون كذوائت من روشه و ذو مفسرين اللي قلي و يوم المؤمنين رضي الله عنها چا آیات تقو فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات يدريك اس ما خنق قران ذکر کرے نو بی بی ورطا تفسیروں کو بیا ورطا وہی زعلم اللی نفسی ہی کی زان راوستو اعلان کی احل علم وی پیتفاق دو مت بی بی پسا بقم کنا وہ زان پسک راوستو زان پزالی مل نفسی ہی کی راوستو دی اج ندام دی ایمان او داقی دی او خبر ادا چی هوا ہوا غرور تکبر را نشی زره وحداني چې تکبر شړې پیږي دي دا چې او شپې یې له دوه وت څو او قرآن چې تلاوت کوي کله الله يذو تکبرين لخصو اكل ذو فرعون بارې کوي كان عاليا فل ارض يلو متكبرو پس مکه کوي کله فستكبرو فل ارض له غرور او تکبر يوي سمدہ دا اللہ دے بندگانو تسپکتن اگر ک کافر وی دا اللہ بندگانو تسپکتن اگر کسی وی زکا دی خبر تو سوچ ہو کئی یو سڑے مومن دے او بلپل کافر رے خود دے خبر امکان چې چلا کافر مڑکی چل اللہ ورد دے ایمان توفیق ورکڑے اټولونه باندې کفر کتي رګړې کوې ایمان سره لاړو ادا مؤمن ټول عمر په ایمان کې تیر کوو او د زمکدن کې بیمان لاړو زمکدن کې سوچو بیمان لاړو لږونه تکبر تکم ځای نه غرور او ځکه خاتمه ده هر چا په دې پته لګی دا نو غرور او تکبر زو عیظت بندو ډیر نارواشه دي موږ وای وای زو هغه نه پسې کړی بلکې ترغیب او ورکوګل خپل بچي او زتوای وای چې تا لیداس ورته هغه نه پسې کړی چې هغه یو تا بدو ویل هه دي یو گزار کول تا په فیدبک کړو بلکې داوی دا کو د منبر د خاصه وای زو چې هغه نه پسې کړی زباخو هرس یل خلک ټول معاشرت نه ګرو دوله معاشره د ځمغه لګړو د تکبر زمای عزت بندو ناقاره شه ده او د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم د تکبر تعریف په دي طریقې کې کړل حق نہ او خلکو تسفق کا حق نہ مخړور هي حق سره ورسلو د مؤمن شانه سره چې له په حق باندې عمل کړي دا حق وی د مومن رکش وی شیر او بیا خاص کر د پیغمبر خبرہ سے دا ضرورہ سے دا نبیہ کا امیوں کو ملائف آئے کی تاویدات او چرا او چارا او آخوا دے خوابکوا دا خوچیت پدی کی آخوا دے خوابکے دا حق نہ مخڑے نبی کریم علیہ السلام فرمائی لی دی و ادری کسان دی الله و اور سر پرز قیامت خبر نه کئ پا کئ وینا په یو روایت کې راغلی د رحمت و نظر یا بلکل بګوري لا او دی د په را عذاب علیم دی د زید فارس شه او کسان شودی جیش میر له شه شو کسان دی یو بوډا دی پتکار شه خنزان بوډا دی پتکار دی بدکاری دزوانم حراما و گناہ کبیرنا خود براؤ و خومدن دپاکی براؤ دے بدکاری کئی و ملکن کذراب بادشاہ دے دروغ ہوئی ایک دچا مجبوری دروغ روان نجی خود چاکو بس مجبوری و ایر کارگر درکو در بے او سبا ترالی درسلی نیٹے کو جشتا ہے نکم دینبے یاد آکار با قوم قوة سنو نو دا بادشاہ پلاک ککو خزانی دیچی دا دروغ جن او دا دروغ وادی کئی نو ملکن کذابن بادشاہ دی جن دے خلقو سر وادی کئی او اغوادی کرا کئینا ادرم وعائلن مستقبرن اے غریب دے او متکبر دے مالداری دا تکبر دا مالدارا سارا مخنک اے کشا سارا دا غرور و تکبر اسباب شتا خود دا غرور و تکبر کئی ام حرام او ناروا دے کچی نشتا ای غریب فکیر اسباب د غرور و تکبر نشتا او تا تکبر کئی نو دا تکبر زمائزت مندو دا خلکو کو الله خبری دا او دوی دا پارا عذاب علی میں تیار کردے الله دې موږ ته سوج غرور او تکبر نه وساتي او اصل وجداد یکم دې ته سوچ کو چې خو مزم کو او د دی دین په عوامر او عملو کوم د نواحيمنو اجتناب دي او زماده زن کدن پته نه لګي چې ما خاتمه به په ایمان کیږي او کړه بدا بدا غرور راوالی دي خار سره به ملاو کی زکه د ائتشا خاتمی پتہنے لگی کہ پتی زن کا دن کسی کی گی دیکھنا ملال قاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری دالو محدث او مفسر دخپل زمانی اولوئی سڑے تھیر شوئے پہ علم قرط کے میں مام دے تفسیر کے میں مام دے او پہ کے میں مام دے ملال قاری رحمت اللہ علیہ گن کی تابوں نے لکھنی یو کتاب ده شرح فقہ اکبر د امام ابو हनीفه رحمۃ اللہ علیہ د عقائد او مسائل دی داغه شرح لیکلې لپای کې یو واقعیا ذکر کړی اوای توجه کوئ داغه کې یو واقعیا ذکر کړي وای یو ظالم بادشاہ یو عالم دین دی چې استاد ګیره دا وخته بهتر دیو که زما د لکی دا ویخدار هر دور که ناشنا ناشنا خبری ای بایی زیر کسان او دیدی دی؟ او چی چالاست دردی او دیدیان بایی ازان سرویخ که اقبل همی افصده چا بشیدی بس او دیدیان او دوله لکی دیدیان کم بیدار شد رمک بیداره اغورم لن او فزان تیار خطا نو مولا ال قاری رحمۃ اللہ علیہ فرمای و یحالن زال البادشا تپوس ک چستاد دغنی وی خطب غورز یو کزما د سپید لکای وی خطب نو غرا غال نہ ولا علی فشرق کله جواب ورکړی اغورز به بادشا اصل کی او د کماله ملاوسو ازما خاتمه به ایمان زه مآده ګریو یو خط صاد اسیده لکېریو یخصنه بهتر دی ځکه د چاچې فاطمه په ایمان وشو نو الله په خپل کتاب کې وایي اولائک هم خیر البریا وایدا په دې ټول مخلوقاتو کې غرض یې چی مانې او او یوشې کما سملا او نشو زمات فاطمه په کفر وشوا نستا د سپ د لکه خت د ما د گیرې د یخت نهديقرآې حقمې الله و د چا خې م چې پهکو فروشه اولا شول بریا و دا پهې ټولو مخلو کاو کې بد سر دي د سنا د خنجیر نهبد لکه خنجیر به ورته ن او د ورته لاړو سپې به ورته نزی او د ورته لاړو بزماي زبنده يا شي زموند ټول پزې ماري او شريك دي زموند بزن کدن نازي او زذكر نن کدن د لهونې وقته ده سي نازک دي که چر خاتمه پیمان او شوا نو مخلوقاتو کې بهتري شخص در جوړ شو که دې له وقته خاتمه غاډ وړس نو الله اولائک کل بل هم ازول وېدا کافر پسند زناور دي بل کلي نه مڅي دې نم, نم بتر دي دی. دیوژن له زموږه خاتمه پټانلې چې خاتمه سره جوړي نو غرور تکبر زما عزت مندو اواسر کې دا تکبر د الله صفات ده نو چې ځان کړهول له خدای صفات کې الله سره جنګيږي یوه حدیث د مسلم شریف کې دا فراغ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي و یقول الله تعالی الله فرمایي چې جدل کبریا اوردای دالو یو تکبر زما صاد او از متو بڑای زما ازار دے ثمن نازعنی واحدم منهما ادخلته النار سوکه ما سره پدی کی جگړی کئ اور تیو تا ارتاو خاون یې خاو سوک ده الله ولهن کبریاو فسموات والارض یو ازد الله دفاره برایو لوی د پاشمانونو زمکو کې اوب انسان دغه غرور نه کوي هر څळे الله هو کتاب وای فل ينظر الانسان مما خلق دې دې غرور دې څه نه پیدا دی یو دې لږ سوچ وکړه ته غرور کې تکبر کې څه لږ غرور څه نه پیدا او سورا زفت چرتا روانے تا خایستا بدن دی پا قبر کی خوری کی گی چنجی پی اخت نو انسان دی غرور او تکبر نکائی گی خپل اقبل زان تو گروہی بلکہ احلی الملکری و انسان کو گلنو حقیقت دا لکه لکہ یو مجمک تا قیمتی شیئی خیل ادا پاس از اکر خل رمال غڑونے خلق وی لا دیلا سن او ګرماله لرو کو نو ګندګی پر تا را ا دا سربند پدی بدن کجری دینه لاندې وینه لا وینه کپری تو یو اور اورځي د نو علما بدروی پلیت کې اوس او دغه وینه ک په رستا مزنکی نو ګوره ظاهر پرده نو ټول دڅنه ډکيو نو ټول دګندګی نډکيو له انسان تا زمای عزت مندو غرور او تکبر نه پکار دا لوید الله رب العزت صفت ده دا ذا الله رب العزت صفت ده دي نه د ژوند ناخلا ناخلا بلکې روزانه دا تفوس پکار ده چې دې لړ کې تو دې ته توازن وي دې لپاره ورته څه دېب نه دې چې تاسو را کلاصه سبق وي نو بثب متوازن اله شي جذور دیونو متکبر به بعض شي زونو ته بغیر د الله په حضور کې جذا نه بل الا رش بل جان ورته چې الله اجزیدا ولی او ځاړه چې الله دې د غور او د تکبر نو شاتي د ژړه حالات زمایږت مندو تفکک د خپل زړه د حال پکار د جنازې خبره کوي ادب صحابه کرام نبی دې اسلام دی دیو جنا الله والا ولما وکله د خپل زړه حل وای صحابه بر ال الله حبیب له ځل کې ناز کړي وی زموږ د حضرت خدا څخه خبرې پیریږي چې مو وایو سکاره دي چې کومه اضافه دي چې په سرګردینو کو دانا حبیب ورته داسې خبرې مومند ایوي اپ ویا الحمد لله وردا الله حبيب سوې وېدا سي خبري وسوسې دي زړه راضي مونږ واي مونږ د ذکرو غنته وسوږه کوچی د دې خبر اظهار پرجبو نو خدای حبيب دا مونږ مندې یو یا الحمد لله دا الحمد لله مقصد دا چې يا خوش نفس او شيطان خلق سری هي شرک او کفر کې چول وزور کمزور شي دي سو کافر کوله مشرک کوله ديشته وسوسه عايشه دا وسوسه ده شیطان د کمزوري دخل یو الحمدلله ویلو مقصد علما وی Tale دېم داره چې غل احقور ته دي چې ا په گسوي دا چا لې چې وسوسه زړه تر زیاده د ایمان نه کافر له وسوسه ته کافر له څه نه راشي او سره هي په کفر کې اختل دا ور څو څیر ازي د ایمان مخاله شیطان د ایمان او د نسکارې ځکه د ذلت راغلي د صحابو په خپل زلون او حلوي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تا او صحابو کې بے انتها عاجزی وا او د هر چا د ځان نظرته هر چا د ځان له سو ادهمره عاجزی یو پلا با امید بل پلا بیا رکے او د دید دواؤ پا منس کی دا مومن غی ایمان دے عمر رضی اللہ مبارک کرا گلی ای باوی کہ عرفات والا حج قبولو و منظور دیومی بخلقو یو نا نوی زدور حریقم جوام بلا یو او کدا سیلانو شی جتول عرفات والا حذیری منظورا ندا دا یو منظورا ندا دمرا امید میرے جوام دا یو زه پا د چدی ترتیب سره زمای عزت مند وګور تاسو کوشش وکو आज دې پځان کراولو الله نه وغواړو او قران او سنت دې د اجزي شېلې چې کینی نو دا څه خبری کوي چې انسان کیسه اجزي راځي دې لا کاغه خلک کړي او سورته پسوی نه غوي دې لا کاغه خلک راځي خو سورته پسوی دېږي رشید احمد غنگوہی رحمت الله علیه بارک راغلی د زموند مشایخ او استادانو پوستازانو کې زکه زموند استادان او استاد حسین علی نور الله مرقده او د حسین علی رحم الله استاد رشید احمد غنگوہی رحمت الله تعالی علیه پا و یو زل پر درس کې د تواضع او د عجزې خبره کوله او د تکبر حال بیانولو ته اړتیا نه وره د تواضع سره شهره اي ورته کې چې در لقسم رب نځما خبره ومه نه ای کنا اي وې بقسمه بنو ته زموږ ستاله یماده د لفظات قسمي چې د تاسو ټول غما ته زال لاف فکر ته طلبه او تعالی رحمت الله علیه فرمایله اشرف علی تعالی رحم الله یز په خبر قسم خرب چیزه د انجام او د اعتبار ف د انجام او د عاقبت په اعتبار ځان دې څېو خمیر نه بلان کې کړه یک خاتمه په ایمان شو نو بیا خو له مرتبه نا ولله دې لیکي خاتمه کړه وړا شو د سپېخه کې ګره انسان خله وای خزیر خدای کدا انسان خره نو تواضع سم عزت مند یو لو یا بادشاہیدہ د سلمت ابن الاقوا رضی الله عنه روایت پیدا لې جلیل القدر صحابه اے صحابو کې جیب جی خلکو او الله د خپل حبيب د صحبت د فار انتخاب فرمایلو بازیدای صحابه چې आवाज 두고 کوم چې هڅه به دکی باور اې د خپل نبی د خدمت دا د دا عباس رضی الله عنه دوبر ته ځوږه لږ بېکر ګورې مینه په لکار تکه دا غږ د سمور ورېده شو اڅه به دکی په د عباس رضی الله عنه आवाज ورېده الله دې موږ تاسو باندې منورې له غوښې دا خار مخکی دا غربخ مخ کې دا خار نباروس فخر خار پمنس کې دې جبل السلام او دین او خندق شوروشه نو غابه مقام کې دد غلامانو بغړی به شروع دي بهر لوخه تدین نبی ور سره خبر یو ما سبیلکه بل اباس رضی الله انو आवाज اوريږي بعضه صحابه د الله د حبيب داسیو چې استر د منډوال اس بنش الله رکو له سلمت بن الاقوار رضی الله او صحابي دي اس په رسول داسی صحابو چی داس نسو بای صحابو چی داس نخپو میوا نو اس تخپا نشو اخلاصو لے پس یو انتخاب اللہ صحابو کڑو سلمت بن العقوار رضی اللہ عنہ وعی حوضاغ صحابی نے چلوئے لوئے لخکرے سنبالو لے وعوازے اچھ کلالا اخپ المنز کی جنگو نا جوڑ شوال کلیمی والا یوب الوجنی دی یوب الاسپکاوے کئی یوب کفر نسبت کئی د یو بل عیبونه لټه لا رو چرته لږ غفزه موقام ده دا د چوسم ده سی سهارا د چړو پته ده لګي مونږ یو حاج کې د په ځای موقام دا سرو بس سهارا ختمه نه یاران اخر کې غاډه شوبو کې ورته وبرا سره نهږي برګرو سره را بي تا کو نه ويدي دلې چې خو وګړي وروبځل فر وړي هم سره حاله م ټکړاو نا غوذر زر زر لاړو خو به نمازې په دکو او بلديواله وي بنديواله دوه ګاډي را وستل ازمګه هاګاډي رفسي مقام نه رويست نو دې اخر وخت کې چې د خپل منځ کې جامو نه جوړ شوړتل لاړو الله شال لګور د برنه او سورې پسې مديني مرووره سلام شي او بس با مدینه مناورک وفاق شو بقی کی سوشو زکف جنت البقی کی دس ہزار صحابه اکرام صدی دا دفن دی د بقی د مدینه مناوری مشهور قبرستان کی سو صحابه دفن دی تاریخ لکلی دس ہزار صحابه اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا فکی دفن دی رساله ابن لقوع <العقوة> رضی اللہ عنہ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لایزال الرجل یذهب بنفسه امی شب یوسڑے اول مرتبه جسے میں نزان د گونو غونو زوی دم محلی واد نظر کی وی ملک دماغ کی سکھ دش تارور پر بر روانتے و یبیشی سڑے جزام د سی پر بر حتى يكتب في الجبارين پس په متکبرینو کې نوم دي کړی چې الله ملائکه له دې په کولې کوي فېشيبه ما اصفه په دته په مساغه عذاب په دنیا او خیرته قبر کې ملاوي کې چې جبارين وتا ملاوي کې رواه او الله ذې حدیث او روایت امام ترمذی رحم الله کړه نو ځان په برابر مګو ځای پچیرا و نه په کته راو دی ک په بوتلو مثلا بو سره خطر نه کړه داسې پکه تر راو باندې دی چې ځان د هر چا نه سګا نه عجزګا د هر چا نه کمزور کړه د تواصل باندې زت مندو یو لو دام حدیث صفات کراغلی او دا حدیث ده د ترمیزی شریف چې متکبرین برا جمع شی په مثل د سرو میگو فرض د دا داوانو نړی سری میگی متکبر بد قبر نه په شکل کې راپور تکول شي فی سور رجات شکلونه بد سړونی و وجد به د سور میګيو ګرایي یحشر المتكبرون امثال الذر يوم القيامه فی سوره الرجال راجم بکریشی متکبری پرز د قیامت دبی سرو نارو میو په شکل کې شکلونا به در جار او د ایمان بر ذلت د پاسه او د جهنم او جیل سبب بوت لېشي د جهنم او جیل سبب بوت لېشي غرور او تکبر زماي مندو دا د الله رب العزت صفته دا غرور او تکبر کپچا کپه جنا نه او کپنا ری نه کیراړت کپو आले او طالب کیرانل کپاوه مو د تاسو ګورئ شیطان غرور او تکبر کم مخافت رسول شیطان غرور او تکبر کم مخافت رسول د الله حبیب کی عاجزی او تواضع عائشہ بیبی رضی الله عنها نشته پوسکو ال المفرد کی حدیث راغله شیطان الله حبیب بکر کی سکو لالا حدیث ګنی بیبیا نیوی او دې غنوو بیبيانو کې هغه راز موږ درس کی یو لس فائدې ذکر کړي تا نه وډه لري میوسل چې دې غنوو بیبيانو کې علما کرامو د الله د حبیب دې غنوو بیبيانو کې ولس سېدي ذکر کړي اے وای بار پسوونو زرګونو خلق د الله د حبیب افعال او اقوال او سیرت او صورت کته نه پکور کی یو بیبي وا نو مثلا د خلکو د ګړي بیبي اټي subprocess be biad da allah habib halu kat aishabi be rezi allah ta chawe nabi salam ba kur tar a ghabe koor be koor ke be khidmat ko khud pugtanu ke koor ki khabare ke ni aur kisi zar ke khas dar ke ya koor ki الله حبیب وګوره جامې به خپل د ټوکري لګولې دی مشران اوس تاسو وختم ټوکري لګې دې اوس په دې کور غره حالات الله بدن تل خداه د قیامت نه خلاص ایمان سره وای هغه ټوکري چې اسوله خو کوګو تاسو له واه آیڅه حیا ډېر او کومګې ډېراله هغه چې سبه له مندل او اخر څو اخر دې جرته غنم او روټې پستر کوتا خو عیسی داوود جوار نه پیږي دغره د هغه جامع د ټوکړو او حسري اي ک حيا ایمان وايي ک تقوا وا خبره خبره وا دا د قیامت نه خرج لار سره کولو شو صحابه کرامو شنو وګوره د بدن د پروتېدو شنو د دشمن تیسرو جتو له شو کافرو اگر یو سړي جا وره ډکته او کافر په سر د پاسا شور او د حيا او دز د ټول ار څه د کافر په لاس کې د صحابه او جامینو خ کافر کس نو کوله پدیو یو جا مکی اپدې ټکرو ټکرو والو جا مکی ملکونه فتح کړي ډېر صحابه په یو ساده ایمان وروړي هغه یو ساده کې شهادت ملو دے هغه یو ساده کفن جوړ شوه مسعوب ابن عمر رضی الله نو په یو ساده کې څه کړي ایمان وروړي اپا غو صدر کسره او تاسو غو واکیا د صحابه او ریدلي رسول ربی الله انتو د دې بیان راړو ډېر مودا کوي پټ ساتلو خپل ریمړو یتیمو خپل اثر ورساله بچو په شان مين نه کول د دې بیان راړو هغه وارت کې د دې په یو لن کې مدنیو مروره خراب فکر angle د غلم ټکړې کوونه کمیږي ته جوړ کوبل باندې ځان اورت پټه اده بیا غزوه تبوک کې د مارشره او تبوک کې کاور ده او کبري طرفا فاطمه او جمعه د مسجد الخیمه ورته ورتلړو نبی عليه السلام غزوه تبوک کې د دې کې خیفه وا سعودي حکومت دا کمال کړي چې کله کې د سید المرسلين خیفه لګې اغه له دوه بار جوړ کړې یا مقبرستان بالکل د عرب مقبرستان له دورې دیوار ویچې تا لخکاري نه رسکاري ما دي چې ایفو صحابي داسې واقعیا راغلي د زول بیجادیت رضی الله انو واقعیا موږ جمعه کې تیرک بیان کړ صحابي وي د شپې राणा او دی وه په دې تمام وی چې چې چلے رضا وفاتو او سيد العالمین تخلو له شسته برکته وخلو مبارک لحظه لحظه حرکت کو وګورې یو یو جامعه وا په دې ټوکړې لګې دغه کافر سره شولتوله دزګزنده دکري خو حیا د مسلمان د کافر په لاس کې او جمعات او نور د سپهفوظې په جامعه مسکه نارغ مدا کول زوایز مند څه خبره ہا جی او دا الله حبیب کیو کور تا راغې سبې کول وردا چې بيدار کښې اصل کې وجدان جتا جوړي درې وې خلک تو دي په دې خبره راځم ځان کې ګوره او جذبه پیدا کای هر جو مزوام اته زین کراوله چې د الله ز حبیب خبرې کیږي دی له سمر ادب سره لاسه پر کار تا دې له څومره فکر سره ناشته وکارل او کله یې ځغافل کې ناشته د څومره لوی نقصات ده څومره سره څومره لوی نقصات ده د الله د حبيب د خبره څومره عظمت او امام مالک رحمت الله له ویله الله د حبيب د خبره څومره عظمت واهې داسيویږي به لخره بادشاہ الله جوړه امام مالک رحمتہ اللہ علیہ درس حدیث تا یو کس ورته ذمہ داری غسه وا په روزانه وزن جوړ جوړون دا درس ته حدیث تا چا به مقام بدلوه فیراقی کوي مخکبه مسجد نبوی معطر شو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ درس کے ناشه وې حدیث وی ندید درس کې طالب ولا قتل چې رنگ به بدلی دوی چې کېدل رنگ یې بدلی دوی بار بار د چه درس هاتم چه درس کیسه نوید. چه تالیبی ایران شلی شامانه میگو رسی صدی. نو سو که را تا او. د پیغمبر به ها حادیث صدو منوی عزبتو. چه غیو خابل خواه توجو نکولا. سپوشو خبره فا خبرواد. در نبیل خبرو زمائیزت مردو سمرلوی عزبت دادا و سمر پا دفت سر آوری. کچری دا اللہ <سؤال> دا حبیب خبر امتی پا عدب واو نو بس جولئی دا خیر نڈکا کاؤ لاروکا دا چری دے پا غفلت واو ری دی نو دی اولو نقصام سر دے پاسے دو نو دا اللہ دا دا رسول خبری دیر ادب سره آو ری دل پکر دا اللہ حبیب کو اکر کسو کلنو ام الممینین فرمائی جامعے میں کار چلی لاجیزی دا کلنا کل امد اللہ حبیب صلی اللہ وسلم گڑی تا پو کپڑے واچولا پوسو کې ورته داګه وای نو لشر به دې د الله تمتي وای نه کنه غفیت وی الله حبیب غره په پهنه نشلی دا یو مثال الله حبیب په بدن کې او جامو کې په اس په کې نه کېږي کو حدیث کې راغلی لیسو ضهو جامو کې به سپور کې لټول او خپل خودي حکنه ده بل نسی د دا داب انتها عجز یو د الله حبیب په خوانو کتابونو کې ذکرې کی اخر نه په برره رواسته د کوله ولا جامې باندې ا سردار د علویو رسوا چې په با شوړلې کې ګړا په خپل له نشي دا کارونه کوي اغه شي غرور تکبر لري هر کته نه غرور تکبر کوي د زباې زمندو د الله د حبیب تعالیمات زکول او پزان کرا وصل دې ته سمرچی بی بی دې نه راځي چې سمرچی بی دې دې ذات عايزمتمند دا غرور او تکبر دې الله دې موږ او تاسو ټول دې غرور او دې تکبر نه دې سم عايزمتمند اوسهاتي نو د الله حبیب صلی الله علیه و سلم فرمایلی دي وای به السل عبدو تا وختالا وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ بِئْسَ الْعَبْدُ تَجَبَّرَا وَاتَّزَا وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلَى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَحَا وَلَهَا وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبَلَاءَ صَحَابِ حَدِيثِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخْبَرُ سُمَرَةَ دِبرَتْ كَا وَإِنَاكَارَ دِغَبَنْدَا چِذِے غُرُورُ وَتَكَبُّرُ کَئِ ناکار دے غبندہ چې دې تکبر کوي او کبیر او متعال هرکر دا چاندې ال کبیر المتعال دلوی یو د ګلمله خاون سوک دی الله رب العزت ته ناکار دے غبندہ چې دې غرور او تکبر کوي ونسی ال جبار الاعلى اغلوی جبار اعلی رکړي او ناکار ده ربنده چا فنه ده ونسیل مقابر والبلا قبرنه هیر کړی او غری جه دی اډکی هیر کړی دی د تکبر زما عزت مندو الله او د الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم نهفه الله دې مونږه تاسو ته د تکبر نو ساتیدا د اخر زمانی په فتنو کې او فتن را ویچی اخیر زمانه را شی نو هر سڑے با پخپل رای دم را تکبر کوي ویچی بزن چا مشوری دا ضرورت دی ضرورت نیستا و اعجاب و قل دی رای ان برائی. هر سڑے با پخپل رای استوی نو عجب او تکبر دوار ناکار صفت تو دی خولماؤن اکنی دوارو کی فرق دی وی تکبر دی ته چلو کی لئیم دا و پجبا مظہار کی گی او عجب دیتا وی چې پزړه کې خلوی داګر چې په خلل نه وي کله زړه د غرور نه ډکته اگر چې پجبه سويلا نو الله رب عزت دې مونږ او تاسو زما عزت مندو د غرور او تکبر نه وساتي چا وايي تکبر په جنو رسپ کې رسوره غړي یا به ورته ټول او په جنو تاسو جرسوره تاسو نه پجنته له شو وکي درخواست دي در تمنيت ته جي د جومي موز له وختي راضي د چاشي وادي لا سچت کیسوک بوختي راضي خو په ډير وختي نوچته اوباي وختي راتل پی جنه او تقریبا 5:00 د 2:00 زوال کي کډير وختي ني 2:00 غراغلي کينا ورباصی زنانم موږ سره موږ درازې له موږ پرړ ډیر د پردېځې له هغه ته سولوم چې تاسو ګور کې وذوره پردې نه کې دلته چې گا نو خبربالي یقینو کوي نو اسی ذکر کې ناش کوم بازي زنان نه رالې نو مالې ګور کې ایوي چې موږ ډوخ ثواب خود وګټل څوک دې جمعه پرز د زوال نمخ راشي زوال په پا تعبان د دولس بجې کې دې نمخ راشي اللہ دے جماعت کے ملائک والا سوک فرمائی اللہ حفیب فرمائی ادھا پا دا پاملنامک ادھا قبول شویو خمر سواب قولی کی اس دا پاوبان دے دولہ سوک مخ کے مخ کے راگر ہاں بھائی وہ رئی نمال گی برابر ہم نے دے کے خواہ دا جلاسی وجد تدہی ہو خوکا دلو آتاسو بھائی لو سموکر ہاں بھائی بل غره کټه ده کی وګړه دای زما خبره و وریدا چې دا الله حبیب وای تکبر سره یو تا سول په تنيش دا وخت راځلو کې نقصان به وشو نو وختې به راځي کنه به راځي وای ته چې دا مونږه خپل چې جوړې له وختې راځوم به یو وخت تقریبا 2 دو لاګو روپو قیمت پې کې نه وای ها وای پسوره سورہ وقت سکنے شي ګټه نه امونګه بद्दल ته په یو سات کې ګټو کوسو شو ده اخرت به خبره ته او تاسو تا توجه پیدا د جومې پر از اریاو مسلمان کدل سره راځي قبل زلز کوشش کوي چې زوال نمخ کی راشه وګوره موږ تکبر ذکر کوونکو زمو موضوع تکبر ستویدا ټول و, و اوري الله حبیب و تکبرسته و حق در ترور رسید اوسته مخاله عمل پدکه حق څه دی دته د پلار د مور د غزی د رور د بل مسلمان د کافر حق پی جن چې الله او رسول دا وای او چې د عمل پدکه مخورل شو مخورل شو یو تکبر دی ته وای چې حق رور رسید او ختته مخاله دی د تکبر معنا څه خوزان د خلقو نه اوچت غنیه سپورګاړي او تکبر هغه نه خار مله شي شیطان نا دا شیطان دی تکبر جوړکړي هغه چي لانتی شي په تکبر لانی شي یو خوزان د هر چا ناسکه وای خوزان د هر چا ناس په دې اړه نه تاسو کوی یی دا نه سوی کدی علاج په کار ده د کی غرور ده ا ادا وکيږي پدې چې دا خپل عيبونه مخې له کو او د نورو نګاڼډل نن خو هره دینداری ده چې بل عيبونه لټاوه خپل له ګورما دا توازوب راځي پدې چې زه ځان چې ما کې دا عيب ده ما کې دا عيب ده ما کې دا نقصان ده او بل دی عيبونه نظان سکو دا غیر نظان او خپل عوام چې زه هوب سم فرشته صفت ثړې او د نورو خلکو ایبو نه مخه لکو د دې لازمه نتیجه ده چې په ځړکی په غرور راځي او نورو بندګانو ته بسکو نورو بندگانو ته نور وزمه عزت مند سپکو الله دې زمو استادو د ټولو په حال باندې رحم وکړي ورته الله بندګانو دمو شریعت دا شنوای چې کني کار مکوای خپل کارو نه کوي خلګ وقت خل او علما هته بلداتی با مکہ ویادی پڑھو گورا چیدہ سے زان جنہ سے تڑک رہی جنہ تخوب کم از کم دیل سوچ کروی جنن بن جمعی بیانی تو چیدہ زان کیسے شیفری خیل رہے اگر پا از اندو کیوی یو تبلیغی ہو یو گنا ہے تبلیغ کی ورس رہتے ہو ناغا سرین کلیمہ گئی لکو آخر لیس توی جو سمیدانا مستفقی سمول ناغا لکتا دا میزا جو گنتے ہو ایا بوڑانے وی اذر هوهتی وی دا سرمرد دیواله له نه وهتی وی کی خبر وایه نتا زلوام الرازئی کی زانتی موسه شیلی پر غلت بیاودی لوزتا زونه بیان وکم تراپا موسنتا سلووا ها کمس کم مونسر یوکس ناغف المال بیزی د جمی د مزن مخی او, او گنتا خوب کو مولیداولی وی ج خوب نو راشی پدغه کی پتاکرر کی. کی اوی جوړی نو خروب دا یو مستحبه طریقه ده چې جمعې پر سره سو ګموز نه ورو ته ورو ته یو پی تاسو به تاسو ورته porele چانه له porele لا سويڅه کې یا وای او تاسو زجام هم ورکه او کور نو تر دې پایدل راځي به سید اله اذا بشوي به زولته بیان کوم به رالو د پرو تھیږي کې خبره باندې نو یو دې کېږي به د الله بندګار ته تاسو دې کېدل دی تاصل امی چنو قلو لب پا دینیت خوب کوا جنن با دی بیان آورم دا دا خوب بدین عبادت چی که عبادت بنشی او لگا روتائی زان نار نار رازا دا دی د دموز نپسی جخروی او خوبی او سنت او مستحبم جن دیکه بلچه چازان مو کن دیسی بز خودو بازی شیخان و ارتدام نو میخه او ایداتا کی فکر تا بر بارد ڈاما ساللو ایکی میدان جہاد کی چھالا خوب بورا گئے نو دا پی سکینہ نازلشو آگے خوک دین بیانی گئی ادل خوب بورنے نو دا شیطانی واسوسا ایتا لواب کسو پیسی تکسیمہ یتا بانے خوب را گئے نو دا دے گتھا نکا نقصان دے دے اغسل تل روپیہ دے دے تکسیمولے او یردے اجرے پاسو نو تاوان دے شکو گتھا دے شتا دغه نبی یو خبره دنیا او باخیه نه سره دا غی نه بهتره دا یو خو وختي راځي زه که دا زموږ استاد سو ګره مرګرته یا الله دې مرګرته قائم دایو ساتي تاسو لا پته شته چې انن تاسو دا مرګرته یا هغه حدیث کې ډیر شوو جنات جنتيان جنت ته ورګندشي نو دا دا دا دا دا دا دا دو ناس یا پا درست کیو یا دا دا, دا دن پا بلا شوبک مرگری نو قئی دے گناهونو دواجنا جهنم تلار شی نو دا دا رب العالمین صرح دا دا دا ای بارا کی خبری شعورو کئی و ای بارا بتا خودا مورولا نیشنگا جو اور تلار دا دا دا خودا منسرم نسکول دا دا دا دا دا راغلی صحیح حدیث د مشکا شریف کې راغلی دا الله دا الله نبا مطالبی کوي ربی کریم و دې را بار کوي دا بارګر کیا مو سمخه هغ تک نګړ وړه په تاسو را پورا بارګر کیا کوي چې نګړ وړه کوي قسم دې کوم او تاسو سمبرګري شو دې دا یو سره جنت للاړو او دا اللہ <سؤال> حبیبای دے با دیسولو مطالبا کئی چه اللہ دا کس ممو سر جیو مکی دو خممو سر منزولا کون دو خممو سر جیحادولا کون دیسن دا اور تلار دے خراغیو با دے اللہ لفریات کئی چه دے اور نسلی کلے دا اور نمرگرتیاں کمزوری مرگرتیاں مکوائی نمی ملاری مرگری با جوڑی گئی یو خود در حاس تے چی وقتی راز ہے بل کمس کم دې کم دې درد او دې جذبه باندې راځي چې الله او د الله د رسول کومه خبري کړي نتي لفظ توجه سره داس ته بل مرغلي له هواه کړه چې نه غوړې ودر نشم بل مرغلي له سره وای چې نه ودر نشم چې څه دې وای چې مند واورې کوو مڼه نه دل لوځني وخت د اخرت د دنیا می اولي نقصان دې الله دیو کی چې موږ تاسو ته توجه سره دا الله د الله د حبیب او خبره وو او دې ته په دې ځل کې زه چې تاسو چې اسا مې وو او ري رکور کې بخودي بي او خل بال بشلوې چې ماده الله د رسول خبره دا وو ري دا چې تاسو ود وو یې چې بو وای تاسو نه یا دا نه د سب ووای دا خبره ګره امانت ده وَإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَا سِسَمِدَرْتَوْا إِلَا غَامَانَةُ تَا سُجُولَئِكِ وَرُغُوا زُولِتُو كَچَا دَدِي سَكَمْنَيُكُنْ دَفْأَمَانَةِ كِسَوْقُ دَا دَا اللَّهَ دَدِي نَلُوِي امَانَةِ نِشْتَا نا خبري وسحابه کرام رضا و, و زاد سره زمایت مند شو کوله ا بيدان سره دي کړي چې يو يو خبره مو متاسف الله رحيم را یاد او الله في مو متاسف ټول ته عمل توفيق را کړي اللهم انا نسالک و انا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم الله زموږ د ټول خاتمه ف ایمان کې یا الله موږ او ځمږ د ټول روح مسلمانانو ته وختي جمعه هر مستد راتلو توفیق راکې الٰہی العالمین هر موږ او جمعه ته مستد وختي راتلو توفیق راکې رب کریم استاد حبيب د خبرو په توجو جذبې سره د اورېدو توفیق را لراکی الله مونږ تا زمونږ والدینو ته زمونږ بڑو ژوند ته حاضرینو غایبینو ته واړه او ګناہوںه معاف کړي الله دا که وبا او مصیبتونه چې په تمام عالم باندې راغلی په خپل رحم او کرم دا وباګان او مصیبتونه لړکړي الله حرمین شریفین مساجد مراکز دینی ټول شعبې او دنیا وی ټول کاروبارونه د مسلمانانو راکولاو کې الله سمر بیماران کورونو او سپټالونو کې دي شفای کاملہ عاجل ورته ور نصیب کړي باقي د دعا بار کې ویلي الله سوکم بیماران دي د دعا بار کې ویلي یا ني دي وي الله ته ټول ته شفای کاملہ عاجل ور نصیب کړي الله تعالی الله خالق د خپل نبی په جبهه وو وعده فرمایلي زموند ټول حاضرین و غایبین و دینی او دنیوی حاجتون تر سره کله الله زموند ټول حاضرین او غایبین او دینی او دنیوی پرېشانۍ ختم کله الله د چا دشمنی طرف غنۍ دي رب کریمه په محبت او دوستۍ بدل کله الله د چا د رزق حلال اسباب نشته هر چا ته د رزق حلال اسباب جوړ کله د چا بجی نشته الله نیک عمل صالح بچور کله بازی مسلمانانو زه دعا درخاصم کډه الله د چا بچی نشته نیکمل سواله بچی ورکه او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړه کم بی ګنا بندېوان دی الله د بندر اخلاص کې الله زمونږ پر ملک او ټول ملکونو کې خیر عافیت او د امن او امان ژوندۍ راوړي کم مسافر د حالاتو او د وجنا بندیوان دی اللہ فخیر عافیت بالے سالمین غانمین خبول کورون ربنا آتنا في الدنيا حسنہ وفی الاخیرت حسنہ وکنہ عزاب الماخر